היפופוטם. כן, והגיע הזמן אה, לבחור ולהחליט מי יהיה האורח שלנו הערב בתוכנית. לצורך זה נעבור עכשיו בשידור חי למדבר יהודה. שלום אלון. שלום אייל, אנחנו נמצאים כרגע בנקודת השידור שלנו במדבר יהודה. כן, ובוא תספר לנו איך אנחנו נבחר את האורח שלנו להיום. יש לנו כאן היום שלושה אורחים פוטנציאליים. נמצאים כאן על הצוק אורן אמיר. שלום. מדונה. ודודו זר. שלום, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? נעים לי מאוד מאוד מאוד מאוד. וכמובן, רק אחד מהם יוכל להשתתף בתוכנית. כן, רק אחד מהם. כדי לבחור מי האורח שלנו להיום, קשרנו את שלושתם, כל אחד לחבל של בנג'י. שלושתם יקפצו בנג'י, אבל רק חבל אחד הוא באורך המתאים, והשניים האחרים ארוכים מדי. ובכן, נאחל לכולם בהצלחה. תאחל. דודו זר, קדימה, נקפוץ. רגע, רגע, קדימה, קדימה, קדימה. קדימה. דודו זר תלוי בין שמיים וארץ, זה החבל הנכון. אורן עמיר טורך! רגע, אבל דודו הצליח, למה אני? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה